Legile afacerilor Președintele Kelvin Coolidge a afirmat odată, afacerea Americii o reprezintă afacerile. Majoritatea oportunităților de a avea realizări mari în viață apar dacă dețineți sau lucrați pentru o companie privată. Cu cât veți învăța mai repede legile afacerilor și vă veți armoniza mai curând activitățile cu ele, cu atât veți fi plătit mai mult și veți fi promovat mai repede. Sistemul nostru de afaceri face parte din modul nostru de viață. Capacitatea de a înțelege cum funcționează acest sistem uluitor este esențială pentru a realiza tot ceea ce este posibil pentru dumneavoastră în societatea noastră. Aceste cunoștințe vă pot ajuta să aveți mai mult succes decât oamenii care nu acordă suficient timp pentru a le dobândi. 80% dintre companiile tinere își închid porțile sau dispar într-un interval de 2 ani după ce apar, iar în fiecare an multe companii mari dau faliment și sunt preluate de alte companii. În același timp, Mii de companii noi reușesc și multe companii mari se dezvoltă în ritmuri uimitoare în ciuda dimensiunilor lor. Existența unui asemenea ritm al schimbării arată că nenumărate oportunități se deschid unei părți creatoare destul de mici, singura care cunoaște legile succesului în afaceri. Prin aplicarea acestor legi și principii, vă amplificați capacitatea de a avea o contribuție semnificativă pentru organizația dumneavoastră. Viața și cariera dumneavoastră vor fi aduse pe drumul cel bun. Veți face în doi ani mai multe progrese decât reușesc alți oameni să facă în întreaga lor carieră. De-a lungul anilor am văzut multe tipuri de companii, de la cele mai bune până la cele mai ridicole. Am lucrat cu aproape toate tipurile de oameni de afaceri, de la cei mai realizați și pricepuți până la cei mai inconștienți și idealiști. Am citit sute de cărți și mii de articole despre diferite aspecte ale afacerilor și managementului afacerilor și totuși continui să cred că nu am reușit încă să pătrund în profunzimea domeniului. Cu toate acestea, am elaborat câteva instrucțiuni care mi-au fost utile în construirea propriilor afaceri de succes. Aceste legi sunt testate, practice, simple și eficiente ca și în cazul folosirii unui covor rulant, cu cât le aplicați mai des, cu atât veți obține rezultate mai bune.